الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستافره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له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 وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ فَقَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ أَبْدَ لَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يوم الاهى ويوم الفطر رواه ابو داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مزمه <تصفيق> عزت من محترمون لازم من استاد سو د خوشاله رزدہ د رځه تارز د عيد ولیکي عربي کې او مونږه تاسو پورته کې د تارز د اختر وایو د تمنګه تاسو راز د اختر وایو هاو عربي کې عيد ولیکي کی واپس کې دیوتا او څنګه په دې مسلمانان اګویا کې دی یو عبادت نه بنه عبادت ترته واپس کیږي یا عبادت ختم شي چې کومه عبادت د رمضان وی یا عبادت د حج وی د لوی اختر په موقع باندې نو قربانې عبادت ترته واپس وشي او په لوی کې اختر کې دروځي د عبادت نه واپسی وشي نور رو عبادتو ترته او یا عید و تدو دیو جنوی عید و لکی که بار بار رات لوتا دا رز بار بار رازی هر کال کې یو پیر الوی اختر رازی ہو یو پیر اولوکی اختر رازی حوی زتمن و دا زمانگا مدھابی تحوار دے انسانی طبیعت اللہ جل جلال ہو دا سپیدا کل دے چله په یو معمول او روټین باندې چليږي نو د تنګيږي په دغه کې بوج پیدا کوي بعد عام انسانیت د طبيعت تقاضا ده کارا مسلمان د او کافر ده هڅه په یو معمول باندې په یو طریقه باندې چليږي نو د کې تنګي راځي د دې وجو نه د بیا د خپل طبيعت د پر نور اعمال ګوري د خوشاله زریه ګوري یا بل عمل ګوري چې د بوچ ختم شي ته راو په مکبا نیم تاسو کتلې دي سړې سړور راکاتو کې نو هغه پسې بازعلاقو کې ذکر کیږي بازعلاقو کې با مخ کې بد ثواب کې تاسو نو را عمل کې سو نو را عمل کې زه د طبيت چې په روټین باندې رواني نو طبيت کې سناسه بوج پیدا کیږي نه دا کرانګې الله جل جلالو مسلمانانو لمدو خوشاله نه پاره دا کرانګې د تازګر پاره دروازه ګرځولې دي دیتا د مسلمانانو یو تولوکی اختر ویل کی گی یو تلوی اختر ویل کی او دا شریعت گرزولی دی حدیث ماستا سوڑان دیو لستو حدیث کی رازی چی پیمبر لی صلاة و السلام مدینی پرانگیا نصر رضی اللہ تعالی عنہو پرمائی نو د مدینی والا دا پاردوار رضی بے پاگی کی باگی کیل کودکا لب بے کولی تماشی بے کولی یو ته بے مهرجان وی بل تبع غالبا نیروز دا دوا اختروی د زمانه جاهلیت نبی الله صلی الله علیه و سلم چې کله مدینه ته راایه هجرت یو قدمه کینانو داغینه ته پوسو کوه داد سر ازید داد ماحان الومن داد ور ازید سرې چې پدې کتاب سو کېل کوه تماشې کوي نو ورته پر مال چې رسول الله دا د زمانه جاهلیت نه ور ازید چې پدې کې بمنګا اگر الله دې کولی کې کود وکاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ته په پر مهال چې الله جل جلال هو زده دو ورځ په مقابله کې د دې په بدله کې الله تاسو لپاره د دین په بهترین رضادار کړی دی حدیث الفاظ دي قد عبدلکم الله اه بهما خیر منهما یوم الاذہ و یوم الفطر الله جل جلاله د دې په بدله کې تاسو ته دوه بهتري نه رضايت کړې یو د وړو کې اختر رضه یو د لوی اختر رضه اي جماعت نو محترم مسلمانانو د کدواه ترې دي شریط دو د واه ترې دریم اختر نشته د واه ترې دي چې یو کله مونږ آتا سو د رمضان عبادت او طبيعت کې سناسه انسانی طبيعت ته پاګې کې موچ پیداکېګنو کی الله جل جلال هو د معمول بدلولو د پارند خوشحالی او رز هغه ګرځول د هغه ته د وړو کې اختر ویلي رز ویلي کې نجيو او عبادت درون عبادت بهترین عبادت دا پیښام او خوشحالی کې الله جل جلال هو مونږه تاسو لپاره رز راکړي او یو د حج په موقع دی په لسمز الحج دی چې کله د حج نه مسلمانان پرېږي او د حج اونته غرانه عبادت او بهترین عبادت هغه ادا کړي نو الله جلالهو پا اغم و کبا نمانگا تاسو تا یہ رز راکڑی دا دخوشحالے <تصفح> اغید تولی کی گی رز دلوی اختری زتمن و مخترم په شریعت کې دغه و اختری دی زتمن و مخترم و درم اختر پا شریعت کی نشتا بازی خلکو بدتیان خلکو عید ملاد النبی و تولی کی گی یو درم اخترم ایجاد کل دیا گی تا عید ملاد النبی و محترم و زتمن و مخترم و مسلمانانو اغاب بنعت ایجاد دا شریعت کې پیعمبر علی سلطن و پر محلی دی صرف دکologie دو رب سوچو کنین دی سو دا پار شریعت دیر خاص احکامات خاص احکامات گر美味 لی اگر دا چکل شریعت دا رب دیو گرLes دی دا پار بلا احکامات گر真的是 دی دارز شریعت دا, دا, دا دارز شریعت گر progressing لپاره خاص احکامات گر mantle درست شریعت گر دا نه د دی د پارهه الله جل جلال هو مو ګزولې دی او بیا هغه موس کې که تاسووکوره نو د عام روتین پهشانې موسیې ورله نه د ګزوللی او مخصوص موز د چې په مخصوصه طرقان کېږي چې نه د غې د پاره آزانان شته او نه د هغې د پاره اقامت شتا او عام موضونه کې چې کم تبیرات کېږيغسې تبیرات هم نه کېږي مشریت چې څنګه دا ګزول ده د پااره احقامات د کرنې که دوی اختخته ستته وګورونه خصو سره شریت ګزول ده بیا هغې دپارې احقامات ګزې د قبانې کې بیا خان خاص سروي ګې د من بیا په خان خاص کسانو باندې ګزولې ده په وړو کې اختختار کې وګورنو سر دکې فرې ګولې ده ورکول بلوي اختار کې وګورېنو ووه خیرهتی ورکل غې ګې زمن مخترم غرض مداد چې ګلنې شریعت دا د ورزې ګرځول دي نه هرې رازې د لپاره خاص خاص احکامات هم ګرځي دا هغه د وړو کې اختررز ده او که هغه د لوی اختررز ده نو د أغې لپاره خاص خاص بنګ شي ضرورت پني لګا اے بنګ اواز ګرځي نو دا أغې د پرې خاص خاص احکامات ګرځول دي آدادرین مراسم دې ځیتمنو محترم او جګما بازو خلکو غرزولې دا عيد میلاد نبیو او ته ویل <سؤال> کیږي د نبی علی السلام د پیدایش ورځ چې کله شریعت اخترنه غرزولې دا غیر پرموز نشته کا حدیثو کې وګوره دا غیر پرخاص مز نشته کا حدیثو کې وګورنه دا غیر پرخاص صدقه نه ملاوي کا حدیثو کې اگر ته وګورنه دا غیر پرخاص د قربانې ذکر نه ملاوي دا هادیو کې اوګور نو د غ د پر حاس تګبیرات ویل لکه چې سړی ات راځي نو دا هغې د پاره داسې خاص احکامات هیسم نهلاوي ږ وجه د غ دا چې شریعت کله د قرض ګرزول نه د د نو دا هغې د پااره په شریت کې ذکر او تکررم نهلاوي بلکې اوټ وګوره زمن اخترممو شریعت کې غ تهګور هغې ته ا اختتر نوم دا صحیح نه دي. زکه مونږ تاسو کو سوجو کو نو اوس پورې زمونږه ستاسو روجا و زمونږه ستاسو روجا و مونږه تاسو بخوراک نه کو نن د خوشالۍ رز کنن یو انسان روجنی سین د د مثال شیطان دی د بلکل د الله د حکم مقابله کوي د الله د حکم الټه چليږي د بناتی دی چې کوم رز باندې الله جل جلاله خوراکونه جایز کړي دی پاګه باندې دی روجنی سین وس کو موري د نبي له سلام د اسلام د پیدائش پر ورځ باندې نبی له سلام تو سلام بروجني سلا د پیر پر ورځ باندې د زیارت پر ورځ باندې نبی له سلام نه تاسو شید پیر د روجي پیغمبر له سلام وه الله جل جلاله زما په دې ورځ باندې پیدائش نو تاسو سوچو کې اختر او جمع کیږي نه جمع کیږي چې روجي ختم شي اختر راځي کچره د نبی له د پیدائش ورځ اختر ګرځول جهاز د نبی له سلام په پیروجا نه ج بعضې بتیامو خلکو دارو اوم د نوویل اسلام په پیدا باندې تاسو دی پ خدا پیتنیشته الحم الله او خاریو کې دی اختر کې به دومره زور نه شي لګولی په هغې کې باجنډی وي روډونه به بنده شي اواکونه به قسمه قسم پلی شي د کابی تصویر جوړلی شي د نوویللی سات به سلام د زیارت تصویر جوړلی شي د غنه کابی تواپونه کولی شي د نوویل سات سلام د روزې معډل جوړ کې پاغې باندې سلامونه کولی شي इजਤمنه محترم د دې په شریعت کې اس جواز نشته شریعت د غرض نه د ګرځولې شریعت صرف د ورزې تمنګ استاسو د پارا د خطر ګرځولې इजਤمنه محترم به نه حل د ورزې د پاران څو خصوصيات تی دي حدیث تکم سو جوګه نوبي عليه السلام صحابو نه تاسوکه د ورزې د سودی صحابو او پرملداد جاهلیت جاهلیت کې د ورزې وی په کې بهمونږ کې کو کیل کووت کوه تممااشبه هم کولی نو السلام ا ختم می کړي دوځې نورې او ګررزوللی چې کله نو اسلام تو اسلام د جاهیت رضې حت می نپتا نه پته او لګې د چې پهې دوهورځو کې جااهیت والله خبرې کول دا سخنا رول شریعت دی کې ص حدود ګرزلی دي د شریت صود هغې کې بدن نه چلږي له از د جاهلیت ول رسمونه هغه په دې غزو کې نشي کولې په دې کې الله جل جلاله هو اغا تعالی پر اسلامي تهوار دی په دې کې الله جل جلاله هو تعالی پر خوراک جاس کړه د بهترین خوراک پکې وکړه شکر پکې لګاوه خو په دې کې داس خبره کول یا په علم یا بده کې ناروال دز دز کول عزتمنه محترم پزول اسراب کول دکټ ان حرام دی ناراوار چې کوم سره بچيله د دې د پاره پیسې ورکې د پلارم پکې ګناګار دی د دې وجې نددي شزونه انتهائی پال او که دا ما اخلے مخر مخرسوې مخپلو بچوله پیسې ورکې که خپل بچو سره دا شزونه او نه عزتمنه محترم ادی نخله باید دیم کې هغه یو مش رواني مخپل وللو درال تکې یو مشر روانو دا غخ پوت هغه شی وشت ا راجد انت هاي ګډ ورک د دې وجهه شریعت کې پدې رزبانی عزتمنه محترم د دا داسې کیسه مخبرو دا غونجایش نشته زمونږه استانزو د اسلام د تہوار او د غیر د تهوار کې ګورډر لو فرق دی نه چې دا غې د خوشاله راځه مثلا عیسا اندي هغه د عیسا السلام د ولادت ورځ منوي اغه زموږه تاسو ډېر له فرق دی اغه دې شپه مناوي مونږه تاسو درځه مناو راستاوغه بهترینه رڼا یې او دا کرنغي نفس تب کې سکون ملوويږي مونږه تاسو سحر وختي اولامبو سپاکه پليو غوندو سپایو کو بهترینه طریقه سره د شپې سره آرام کوي تبيت کې بوجل وي دې شپې خلک کارونو کارونه اغای پکی دک غلط کارونه کوي او پاگی باندی خپل خوشحالی مناوی ازتمن و محترم زمانگ استاسو دا غی دی تهوار در لی پرک زمانگ استاسو تهوار درز دا غی دی شپی زمانگ استاسو تهوار که پاکی زگی او دا غی پا تهوار کی ازتمن و محترم و او دایانت ساتهی یو خوشحالی دا د خوشالی په انسان راتلل راتللی او بل خوشحالی د ده خوشحالي ځان له پیدا کول مونږه تاسو باندې الله خوشحالي راولي خوشحالي مونږه تاسو ته تا ملوي هغه د خوشحاله د پیدا کولو کوشش کې څه مطلب لکه مثال کې تور په یو رز یو انسان باندې ته خوراک بن کا او ما حملي ضرورت ورک دروازې په ته بن کا اپ ته خوراک بن کا او بندول دا زم د شپې په درې بج باندې پاسهه پهنی مشپبان دی او په هغه ټاییم له خوراک کوه او ماخامې پ کولا او ده او یو تنه یو, یو, ابت... یو رز ناد ناد رز پورا میاش نه یو یو ورځ نه دوورې نه درې ورځ نه پوره میاشت سرته دا کارو وکه کا او ته بیا د اغنه دا, دا کې لر کو چې دغه به سومره خوشالي د ررنې زتمن د مختلفمو اگر چې دا په تور سزا نه دي په تور عبادت دي په دې باندې ثوابونه ملایږي او چې کله الله جل جلاله یو میاش مونږه تاسو لدا تر تربيت راک چې کله د شپې پني په باندې پاسا او تر ماخه په ټول بند ساته نو چې تا تاسو نن اجازهت ملو شینو ستان نفس په خپل باندې خوشالي وته ملایوي په تاباندې درزه او به باندې په تاباندې درزه خوراکونه باندې پني مش په باندې میاش پاسه دا زاتمن د ډیر ګان کار د چې کله دا په بنده د تا اوړشي نوستا ن ته پختله خوشحالی میلاويته پاکې اختیار کې اسلامي ته وار کې تا ته پختله خوشال ملاوي او ته چې د دی ز نځې مست بخ نه کېږي حز کې راض په بر ل سات اسلام پری چې کله د اخت رس شي د اختتر شپ شي نو نه لاله ول جا اض ل کېږي د اام شپه چې کله انسان داروه کې د قیامت پر ست ټول انسانانو زلو مړ شي حدیث کی رازي د د زلب دی او چې کله دا اختر نو حدیث کی رازي پرشته الله تعالی کې پدې قصو کې هغه اولان یو په قصو کې چې وی ټول مخلوقات یوري خو صرف انسانانو پريانې او هغه دا اعلان کړي رب کریم تربتوځه د الله جل جلاله هو تربت اعلانات کړي نه مسترب تعالی شي او چې کله دا خلک مستطرته را شي الله طرته تراشی شي لا الله جلله جلان خو د دی پرشتونه پوس کوي چې دا آغ مزدور د عمل عمل کوون کې ثبت ل ده چې خپل عمل پوره پره وکي اوال نه جلله جلال خو د غې نهروسته اعلان کوي که سمون وخوري یو هرریز کې پنزو کسمونه الله جلله جرال خو خوړیلي زما د په خپل عزتبانندې په جلالبانندې په خپل کرمبانې زما په اوچې مرتبی باندې دی قسم وي اللهجللهجلال هو پری ز به د انسانان بخم ح کې راضي تاسو پس تاسو زه را ض کړه ما ما تاسو راځیکه او حریې راضي الله پری چې ستانسو ګونونه ما په کو باندې بندلو که غفرت د لکوم بد دلت صې کوم او کم کال پهامبرلی اسلام پر ستانسو الله پرمی چې تاسو تمام بخه وکړه او تاسو ګونهونه ما په نیکو باندې او الله پرمحي جتان سو زمانہ د ک حدیث کی راضی چې تاسو زمانہ دنیا برک سہاجت نه واره مگر در کوم به او د اخرت برک کی سہاجت نه واره مگر به تاسو در کوم دغه یی حدیث کی راضی نبی اسلام پرمایل چې کوم زنانه حایزې دی بیمار زنانه دی اغم رازه چ کممې پغلی جیکاریري پامبر سلام د اسلام با اغم را وستې اوسلو د دا د وجه لاما هغه بډز را ولی ورمه پامبر اسلام به پر مایل چې کو کم داسې زنانه دي چې موز ن شي کولو ببیماری دي هغه د مسلله یو ساټته شه او کم سکم چې کله مسلمانان دعا کوي نو دوه شامل شيکه دا ډیره بهترین نه مکره جديد زنه انسان واپس کېږي نو دغم مخفرت کېږي زمن د دغه بحانه کې دې ووج نه دا دی واجینا پدی موکا بانی زدمن و مخترامو اغا بخن زمنگا استاسو کیگی غطلت مده پکار <تصور> پدی موکا بانده دا زمنگا استاسو خوشالي اللہ دې دی رزی گرزولی چې چی پورا رمضان <صور> دی روزی و نیسل دا پا اغی بانده خوشحالی کولی ادا منگا الله اللہ جل جلانو خوشحالی را کرده او جکله زمون غاستاسو پري مکبانه داسې کیسمه اعلانات کیږي استاسو غونونو ما استاسو تمه بخانه او استاسو غونونو می پني کو باندې بدلته خیرت بارکه څو نړۍ بارکه څو واړه اوبه ملاوي کی پدا زتمن زباني عزتمن محترم نا پرمانه د الله ندي پکار ګالنا جل جلان هو شکر ادا کول پکار دی پدې باندې او بس خوشاليم دا هغه جره پر عزتمن محترم دنن رز چا چی ګوري روزي نسلی چا چې دلانځه جملې جلال هو احکامات هغه په ځای باندې راولې دي هغه پوره کړې دي ځیتمنه محترمو نو دا انګه کسته پر خوشحالی ده نن وی خوشالي ده انسان چې کور ته ځیتمنه محترمو دا ټول ګناونه به مافي نړیږي نه انتهایی احتیاط وکې چې مونږه تاسو د اسلامي ته هوار مناو نو د شریعت دنه مناوخه کبیره خبره इजਤمن محترم اپمنګاتهاسو کې پیدایشي پدې موک باندې یا په نورو موک باندې چې هغه د شریعت مطابق نه لګی او ما تاسو ته ذکر کړ درم اختر چې عيد میلاد النبی یو باقيږي زمونږه تاسو دلته تا کې دا ګړې بړیندي ګړې بړې حیثیت داو دارنن شه څنګه دا, دا, دا بدعت اور سم رواج را دننه شه څنګه ندا دې کې سر رادن دننه شي په خو د اختر په موک باندې په خلک ډېر لری لری او کلیته په ډېر کمراته چته د اخطر په موکه باندې با خلک ډیر یو ځای کېده خو یو بچته د یوه لکه نه راغله میاش سفر به کړو اخطر له بکلی تراتو بل به په سفر کولو بل به دوم میاشت سفر کولو نو د اخطر په موکه باندې کله ملو شو سنت همداري چکه انسان د لذی ناراضی نو ګړ بڑا کول بیا په دغه موکه باندې سړي سنتي ندی وځينا چونګه اوس هغه شیخ تمشه شی لري په خوا خو بدید پر او چلره نه برغه له اوس یو محلکه قوم دغه ترتیب چلےږي دا یا چاته د یو رسم دی کچره بتهره رسم غنه عبادت او ثواب نه خو بیا په نه ګناشتونه په ثواب شته او کچره د اختر په موقع باندې تا सुद्धा د اختر یو سنت غنه دا غن دا د یو سنت غنه یعنی د اختر دا یو سنت هم دی چې انسان یو بل سره ګله بړاو کی نو پریبان عزت مند او محترم الٹا ګنانګاريږي لالا ولی خو ګله بړې اړو کوې ما لاول خو غړی بړی اړو کوي ما او که کوي نو بیا رته ماترې کووله پرسمم ندی په کارځکه د رسم اسم خدمت می نه کوي نه که تاسو مونږه دا رسم رسم اوګاړو کوی نو ټیک دا نه په ګناش ټان ثواب شته خو دا رسم او ځینې عزت منو محترم نو بس د دې کوشش دا کوي چې دا ختم شي اچه بیا هم سو کوي نو سنت یې ما ګڼځه کډاक्टर په موقع باندې دا سنت نه دی اصل مسلې دا زمونږ تاسو بري صغیر باندې هندستان او پاکستان او بنگلاديش باندې پرې باندې اندوان زیات پاتې شي مسلمانانو تعداد کم ويندوان سيول دا ګرمه استاد پاکستان دغه رسول سبي دي دا شیلو نه سيوالي هندستان کې اندوان او سیکان په دې علاقه باندې زیات پاتې شي نو چې کم رسمونه ریواجو نه د غم خادايه داغتر په موقع باندېو نو هغه عزتمنه محترم منګه تاسو کوم موجود لکه د واځ په موقع باندې عزتمنو محترم غوړه د پلنګ باندې چې خېجول شي د ام ہندوانو رسم نه نو اصلا هندستان کې ہندوانو کې ايو مسلمانو په لار باندې دوی ہندوانو کې جنه خوښوا نه یو ته دا جینې درکو چې کوم رسم زمونږ د هغه رسم به مناول شي او دا غیر سمداو چې پلنګ پا باندې خجول نو هغه اندوی جنیس راغنی کا او هغه په پا پلنګ باندې سو پری کټه بره وښته بس هر شي رو رضمت محترم مسلمانانو کې رادن دن نه کېدوس مسلمانانو کوم چلی بسربانور بلل شمه بلل غي به مولیدا کارونه باغی با کول اوس د دو مسلمانانو دواد په موقع باندې د خبرې کی زنانه ګډي کې سړیو ته غیر چا پرناست یا اور په سربان نه او هغه ګرځي دا ټول عزتمن محترمو او دا اغه اندوانو نا راغلی رسمونه ریواجو نه دیده عزتمن محترمه په مونږه تاسو کې پخښوي دا عام په موک باندې دا هاده په موک باندې بازي دا اختر په موک باندې یا که تاسو ګورئ دا په موک دا ډوله اورل پخوا بزا او یا بازي علا کو کې چې ډوله اورل ناګای شهادت ایوه سره کلم شهادت مل جوړي مل پنجاب تر تبا علاقو کې چې مړه وړي هغې سرهوي کلمه شهادت او نور کلمه ووي نو دا اصل کې څنګه او دا اصل کې چې شروع ک د زمونږ او لما او ټیکته دا لییکې دي او زمونږه او لما اوغ ټایم ک انوانو به چې خپلغ میت ړو غ به رام رام رام رام نو د مسلمانانو د د مړی پته ب نه لې دا د مسلمانانو مله د ک و مړی دکهدار چته به رام رام په توانوان ولر دیوځه موږ مسلمانان اغه وخت چې کوم علما وغه وی چې تاسو کم مسلمانانو والا مړې اورای نو هغه سره یو شهادت او نور دې ور سره کلمې وي نو که څوک ور سره زی یعنی جنازه کې ور سره زی ناغه ته پته لګي چې دا مسلمان مړې کده هند مړې دی وه ضرورت ولما سوچ کوي یو وخت د پاره د وین دوان مراسم د ختمولو دغه مقابله کولو لپاره اغه دا خبر او عوام ته چې کلمې اوسه انانلااک نه ل خو پنجاب کې بعض لاکوو کې چې اوس هم م وون هغ کل شهادت به سره کلمه و کلمه شهادت هم به سره کلمه و یا دا ډولای برړی نو دا په خوا په زمانه کې تاڅ وګې زتمن محتره او ځایبل لر او ګاډی بهونه راغې د پره بهلهکهڅ وکتل نمبر په نمبر باې خصوص غریضزلاکو کې خو ګاډ زیین نه ک ګاډ نیم بهو په د لاکو خو ب نوو غوروننوو کې تقریبسموم را تکاري لسته که څه ځان سره pašر کې والی نداء غځنه دي غیر په راډیو دي ځنه شپګه تک سوالي اپله وڑی نداء غځنه لسته که سوالي مخ کې وڑی دا ترتیب اغه وکړو عزتمنه محترم و دا سنت طریقانه د باور حل چې ګاډه ملایي کی بهترینه طریقه ده ک پېدل لېشي پېدل هم ښه طریقه ده نو باندې د ډیر خبرې ځتمنه محترم دا س دا ډیر رسمنه ریواجو نه چې امن مسلمانانو کې راغلی خدا د ځنه ختمول په کار داستر په موخه باندې ته ما خبرو غا چې دغه کلمات څه لري د مبارکیا وی به هرحال یو دوی کلمات تی مبارک شه یعنی الله دې تا د دنیا او آخرت خیر وکړي خصوصا متریکه مګنه یا ګړي بله اولی توایما کې کوای نو بس یو رسم ریواجه غنای عبادت او سنت یې مګنه چې عبادت او سنت چې موږ نه د تطبیق کې اضافه او بدعت وې دې ته چې دین کې د ځان یو شې سیوا کې باندې ثواب نشته نبی له سلام نه دې ذکر کړي صحابه او تی بیان سواب گنی پا دین کی ور داخلی بیا بیانت تیو کنا نی سواب گنی بس اسی او رسم دے بس چلی گی خلکو با کوم شرانو با کومنگایم کونو بیا پینا گناشتا و نی سواب شتا دادی وجینا بارحال ازتمنو م... محترم داختر مکره یو بل سرا دو روان ما نوی اغم ختمو البکار دی د مور اپ لرنا پر منی خطرنا کرن که شي شاید چې دا کس بان محرومه پاتې شيت ته ډېره خ را ده دې نه د موره پلار کهڅوک نه فرمان وي مه پلار سر نه لي دا خبره نهوي زاتمن د مخترم موره پلار ته اوقدر کول غ هم نهجیز د شرام سل جسوک شرابس کې شرابی کس بخنم نه کېږي زمن د امید او مد خمر چې کوم دی مدمن خمر چې کوم دا مي شرابس داسې کسمغت توګناونوونه کپه ک سوک مختلف مبتلوی عزتمن محترم داګینه توبه او دی اتحاد او اتفاق پیدا کول پکار دی او اسلام مونږه تاسو له ټولو دکې اتحاد درسره کوي مونږه تاسو ګور د اختر په موقع باندې یوځای پروژکې مونږه تاسو یوځای په موسکې مونږه تاسو یو باقي د کې مونږه تاسو یو په عمل کې مونږه تاسو یو بهر هر عمل کې شریعت هغه مونږه تاسو یوځای کړو واستې تفریق نه دکړه چیاو له یو شان عمل ورکړي ځتمنو محترمو اوبل انسان له بل شان عمل ورکړي د دې وجې نه د افریقا ته ختمول پکارې څنګه چې اسلام اغه مساوات قائم کړې دي اغه مساوات قائمول پکار اسلام څومره بهترین درس ورکړي نو نور ته هوارونو د یعسانو او يهودانو کې یو بل سره مو اساسات نه صرف جنسي خواهشات برابرولي یا د ګېډه شهوت برابرولي هلال کې زمونږ د اسلام د خوشاله پرسبانه څنګه چې تخپل خوشالۍ اپنامه نو شریعت تعوی چې تاسو سره څومره اپرات دی او تاسو واسګی کی تاسو سره مال شته زکات نساب برابر مال سره شته نو تبل مسلمان له یو تن په سر باندې پوکم د وسره دانی یا دغه کیمت ورک ندی وړینا دای د یو بل سره د مواسات دغه خورې رسده دا دی چې تاسو نوې کپله چولی دی او بل عجز داغه خوراک پتم نه لګی ما تاخه خورا کو نه کو دا بل انسان عزتمنه محترم داګه اس درکنه لګی د دې وجې نه صدقه پتر شریعت په دې رزمانی د مساوات پیدا کولو لپاره د یو بل سره د همدردی لپاره صدقه پتر ګرځولې او کوشش دا کوي چې دا غریب لورک چې وڅستاته گزاره د چاکی ګوسما کپڑے اغستې دي شت الحمدلله شپږ تسورو پیاپ کې شتا ما تمہارا کوي زم ما په ځای باندې نور غریبانان خلک شته عزتمنه محترم او غيته ورک کوشش دا ټول پرکار دي چې کوم سمره محتاج انسان دي ټولو نه محتاج نه محتاجل او ټول بګار کبا دې ټینګې منګه مسله کو منغوایو یاره چې خپل خلق پلوان لای ورکې نه پای کې دو سهاب دي خپل ولی مضبوطي کې یو پکې دا پاید دا یو پکې ثواب دا اخرت پدې موکه باندې اغه مسلې تم غوري پدې موکه باندې دې ته غوړه چیرې ستا د کور انتظام پهته تاان له خوراکونه را وړیدي بچوله د کپلې ستستري نو ډیر داسې کسان بهوي چې د هغ به اس انتظام نه نو داسې مختلفاج او غریبان ل زتمن مختلف ورکول پکار کار دی او کااتاررو پ کېږي یا او یاویل ککیږ زیات ووررکول به پکار دی چې سمره تی ورکو چې د کجرو په نسبت بانې والی یا د کو په نسبت بانې والی تمن د محرمغ بیا ډیرې زیاتې جوړږي نو راته وینځنه زتمنه محترم کوشش دا کوي چې هغه ورکه یې پوره پوره چکم ملګرو هغه اوسه پورېنی ورکړې نه کوشش کوي واپسه کې بهتر خدایوی چې انسان د رمضان په موقع باندې ورکی یا ادګات راتلو نمخ کې مخ کې هغه زتمنه محترم ورکی هغه اوسه پورېم کم ملګري هغه واپس شنو دا ورکول پکار چې هغه ځان هم ځان له سې تنظیمو کې ځان له په سواخلی نو سره کافته هغه په اغه چابانې چې مالی حیثیت مساً مثلا نیې تولی چانده یا هغې قیمت یا دومره نور سامان و غیره وي چې د هغ قیمت د وابرې نو داسې انسان باندې سر فطر کیفتر را ځي چې کوم انسان سره دا شته یا او ټکه رضداره دی خراب د نوه کس لنددي ورکول په کار تمن مختلفم پهغ باې شي وکوون داسې کس ل پ کاي چېغرریب و مختاج پهغ په پله په دومره چې ور چې باغ باندې زکات راځي نو ورکولم داسې کس لپاره دي اوبید ځان د تر په ورکول پکار دی او کم بچي چې داسې دي چې د هغه پر ورشته کې ماشوم بچي دین داږي ورکول پکار دي چې کم لوی بچي لوی لکان دي داږي خو په مور خپلار باندې نشته حکم مور خپلاري ورکو نه جائز دي یا خزره داګه په خاون باندې نشته خو چون کې زنانه سره دومره سويم نه ک داګه د تر په خاون ورکینه بهتره ده اداکیږي نو د هغه د تر اغه مخاون ور خاون لپکار دی چې د خځې طرفم ورکی نو بهر حال پدا سي مکبا ني عزتمنو محترمو اغه ور کول پکار دی زنه جنا چې مونږ تاسو عزتمنو محترمو لاله نو د شریعت مطابق اختر مناول ګوره زمونږ په شریعت کې دانش ته چې سمره نور ته قانون کې دی اغه چې ګنده ریلی وباسي پای کې جلسی او جلسونه کوي زمونږ تاسو عزتمنو محترمو پای کې دانش پدې کې پزول خرچې نشته سਹੀ طریقے سره اتلشه چکر پکیم لګول شي سਹੀ طریقے سره عزتمنه محترم اوغه مناول پکارد دي او بیا دایا ستاد د موز متعلق خبره اوره